CaliMetal Esteu a la llista de convidats? Sí? Doncs benvinguts al CaliMetal! Ja tornem a seguir una setmana més. Hola, Ariadna. Hola, Marc. Hola a tothom. I abans de res, demanar disculpes a la nostra audiència, perquè la setmana passada no, no va haver-hi programa. No pro... Ja veieu com estem avui, que sí. estem als dos plens de mocs. Doncs la setmana passada era encara pitjor, era per això so no vam no poder. Collons, quin fred que fot, eh? Bueno, Déu-n'hi-do. Arriba l'hivern de cop. Estem al desembre ja, falta poquet per les vacances de Nadal. S'acosta en Nadal, en ja llumetes rei, per tot arreu, que maco. Collons, serà la frase del programa d'avui. Jo crec que sí, jo crec sí, que sí. Que fred Però hem començat amb alguna important. Amb alguna cosa no? Vinga, què doncs era? Mira, hem començat, a... volem començar aquesta setmana parlant d'un festival que se celebrarà a la primavera quan ja comença a fer caloneta. Oh, hòstia, que dius la paraula caloti Sí, però, però trecor, no es farà aquí No, no, no no es farà aquí Primavera el 2013, no és cap dels més famosos Aquest festival que anem a repassar Se celebrarà, se celebrarà els propers 24-25 i 25 de maig A Orebro, a Suècia Que amb molta calor tampoc farà en... Bé, però tampoc s'estarà malament Si pica el sol, no s'estarà malament I el festival es diu Metalsvenskan en ell, diferents bandes escandinaves descarregaran la seva música en dos escenaris, mentre algun dels seus membres, sempre i quan no estiguin tocant, evidentment, estaran jugant a futbol amb els assistents. Ah, si més no, curiós. Sí, un festival curiós. Pots escoltar-me d'ara i jugar futbol amb, a, la, a la vegada. Amb els grups. Exacte. Fantàstic. És, és, és brutal, és brutal. Doncs hem arrencat el programa amb els suecs Hardcore Superstar, la banda de Glam i Heavy Metal formada el 97 a Coteborg, que el proper 27 de febrer editarà en el seu vuitè disc d'estudi, encara amb tot per definir i tot per anunciar. Tot i això, per obrir el programa, hem escoltat el tema Guest List, que s'inclou en el darrer treball de la banda del 2010, al Split Your Leap. Una altra de les bandes que actuen en aquest festival són els també Suex Bullet, una banda formada l'any 2001, tot i que una part dels seus membres van començar a tocar junts ja des del 96, sent una banda de covers. Actualment practiquen hard rock i heavy metal clàssic, i aquest 2012 han editat el seu quart disc d'estudi sota el nom de Full Pool, es, va donar, es van donar a conèixer a casa nostra al passat 2009, any en què van presentar el seu disc By the Bullet en un concert a la sala Razmatat 2, juntament amb Sabaton i Hammerfell. Quan Sabaton no eren el que són actualment. Exacte. Que amb 3 anys han fotut hem una pujada Han fet una pujada, pujada increïble. I aquell concert va ser impressionant. Si va no hi estar veu molt, -hi... molt bé. Uh, llàstima, us deu perdre una, un gran, un gran concert. <ríe> doncs precisament des d'aquest disc ens quedem escoltant els Bullet amb aquest tema. Això es diu Rock Tonight. Doncs així sona aquest Rock Us Tonight dels Bullets. De nhi quina canya que tenen els suecs. déu nhi un festival... Un festival curiós que... que pot estar molt i molt bé. Sí, que pinta molt bé, pinta molt bé, però ara la parquem durant una estona. Vale, però després tornem, eh? Sí, després tornarem a parlar del Metal Esvenscan, perquè ara anem a parlar d'un concert que va tenir lloc el passat dissabte 24 de novembre a la Salmefisto mm -hmm. de Barcelona. Sí. Dia i lloc on la banda de heavy metal en català Ice Storm van presentar el seu àlbum debut al Contest de la Vall de Gas, rodejats dels amics de Ravenlood, Druantia i Menzia. Un concert que va tenir moltes sorpreses, Sí, un molt bon ambient i una molt bona música. Va començar el concert amb els membres d'Igeston repartint xupitos gelificats. Hosti, sí, una... podríem dir una gelificació de, de, ratafi... sí. de, de Jagermeister, que al final no ens van portar a Ratafia, que nosaltres els hi vam demanar, eh? sí. llàstima, o de Exacte. T'anaven repartint uns xupitos, com si fos una gelatina, com la gelatina de maduixa que compres al súper, però de Jagermeister. Amb, amb, una, amb una, cullereta. una cullereta. No, no, tot, tot un detall, Sí, eh? no, no, la veritat és que va estar curiós. Tot va estar curiós. cuidat, tot, tot va va estar va estar cuidat el detall, eh? Llàstima que el so i la il·luminació no estigués cuidada tant al detall. És sala Mephisto. Eh, és Mephisto. No fa falta diners. podem fer gaire més. Uh, doncs, uh, què més es pot uh, demanar per 6 euros que valia l'entrada? Sí. Pagueu una 40 per anar a veure algú a veure si us regalen un xupito. Exacte. <ríe> ja no cal que estigui, com has dit tu, gel gelidificat. No, no cal. No cal. No, un xupito qualsevol, ni que sigui d'aigua, és que ni això. Uh, doncs uh, ens hagués agradat que per 6 euros la sala hagués, est... hagués estat més arrebentada. Però Déu-n'hi-do, la Déu gent d'aquell havia. Però, però vull dir, 6 euros, quatre bandes, de casa nostra, que practiquen un bon metal... Sí. I no, no, a mi em va faltar, a mi em va faltar una miqueta de gent. Això sempre passa. Però és el que passa, és el que passa en aquesta vida. Doncs uh, més suport, si us plau, a les bandes que tenim a casa nostra que valen un imperi. Anem a recordar els protagonistes de la nit amb un dels seus temes. Això es diu, i per entrar en una mica, aquest de calor infernal. Aquí teníem Infernal, entrant una miqueta amb calor, anant cap a l'infern, patint la calor que, que fa allà baix, i eren els Ice Storms. Doncs com hem comentat, una de les bandes que van actuar també al seu costat van ser els barcelonins Menzia, que segueixen fent concerts per promocionar la seva música i bàsicament el seu segon treball d'estudi, el Way to Nowhere. En el programa ja he pogut escoltar les entrevistes que hem fet amb Ravenblood, Druantia i els mateixos Ice Storm i si no les heu escoltat, entreu en el nostre blog que li meta el puntblogspot.com i les podreu recuperar. sí. Ja, fotent cullerada. I per tant, avui toca saber una miqueta més doncs, sobre aquesta banda barcelonina, sobre els Menzia. Aquí teniu l'entrevista, però abans escoltarem un dels seus temes que porta per títol Nasty Words. Ens trobem amb els membres de la banda Menzi a qui volem conèixer una mica més i és per això que ens agradaria que us presentéssiu vosaltres mateixos. Doncs jo soc l'Agat, soc la vocalista. Montse, la teclista. Jo soc Didac, el guitarrista. Jo, el Berni, el bassista. I jo, el Roger, que toco la bateria. Per qui encara no us conegui, expliqueu-nos una mica la història de, de la banda i les seves influències. Bé, bueno, nosaltres vam començar fa uns cinc anys, eh, ens vam conèixer, l'Agat, jo, el Didac i el més Vam començar com a Lost in Madness, que era una banda així de metal sinfònic, una mica més... bueno, més power metal i vam estar un parell d'anys així i bueno, vam començar a veure que cadascú de nosaltres tenia influències diferents. Tot això vam començar a adaptar a nosaltres i vam decidir que canviaríem el nom just quan vam canviar l'estil. Llavors es va incorporar el Berni, d'això ja fa 4 anys i res, aquí estem, com a menys i per què vau triar el nom de Demència? Vam decidir... <ríe> Com que gusti era lleig... No, bueno. no, la cosa és que volíem un, un nom... <ríe> volíem un nom que, realment, eh, la gent es calés perquè no fos de 44 paraules, que es pogués pronunciar més o menys igual tant no, en castellà, català, anglès i en other languages. I, bueno, realment ve de Demència. I demanem-nos i de Minerals, i al final, bueno, vam jugar amb Demensia i, bueno, pues, va sortir Menzia amb Zeta, Menzia, Menzia! Dins la banda, qui s'encarrega de la composició dels temes i les lletres? Quin és el ritme de treball? Bueno, la composició, generalment, algú porta una idea i a partir d'aquesta idea dins de, del local es va creant el que seria la, la cançó sencera, no? Sí que pot haver-hi alguna idea que sigui la cançó feta allà, però l'anem donant cadascú de nosaltres al nostre toc, no? Per exemple, el, el, el, els, les línies de baixos les fa senceres, les canvia... Bueno, igual cadascú de nosaltres. I la lletra principalment la, la porta al gat, un esbosc de... el que vol, vol dir la cançó, i a partir d'allà el mateix que la cançó. Mirem i a veure què sur i al final tacham-pim-pam, la cançó ja està aquí. Portes de màgia! I si la Gat s'encarrega de les lletres, en què t'inspires a l'hora de composar? Realment sóc inspirar-me amb... Amb més m'inspiro quan m'emprenya i faig versions. ¿vale? Però generalment m'inspiro amb sentiments i sensacions que tinc cotidament a diari. Amor, sexe, obsessions, odis, preocupacions... Però sempre parlant d'una forma molt metafòrica i sempre impersonal, perquè realment no només jo em pugui sentir representada, potser sí que és veritat que seria, jo qui sé, fil parlant de, de què parla una per però <coughs> siguem clars, tothom ho ha passat malament per amor, tothom s'ha obsessionat amb una persona que no es pot mm, tindre sexe, tothom ha odiat algú i tothom pensa que la societat és una puta besura. Però bueno, és això perquè cadascú realment digui, hòstia, doncs és veritat, a mi m'ha passat. La intenció és un, a mi m'ha passat i sé com estic i la lletra em comprens. El 2010 vau debutar amb el disc Lambskins for the Wolf i ja amb aquest disc veu fer diferents concerts. Com recordeu aquests inicis damunt de l'escenari? De fet, eh, just quan entrar quan vaig jo entrar al grup i ens vam, vam entrar en formar Mencia vam començar just en aquesta sala. Aquesta sala va ser el primer, Mephisto, va ser el primer concert que vam fer com a Mencia, que vaig fer jo amb Bates junts, i no gaire, eh, passa? No em gaire acabeu. I, ostres, és, un, és com, un, com un passant molt llunyà, portem quatre anys tan sols que podria sentir molt, però en realitat és, és poquet pel que portem junts i és a és una cosa molt llunyà d'escoltar de, de... les cançons que fèiem abans i dèiem, hòstia, sí que hem canviat, tio, hem moltíssim. De fet, jo moltes vegades, para mal, mirant, mirant vídeos anteriors i ara, i, ostres, realment hi ha un canvi notable en quant a música, en quant a escenografia, en quant a tot, quant a tot. A dir, mirem, mirem com han canviat i plorem i llavors el nostre psicòleg ja tenim el marcació ràpida preparat perquè, en fi. I parlant de directes, com d'important és el directe de Menzia? Doncs és l'hora de realment, si algú més no s'equivoca, no, és broma, és l'hora de dir la veritat, és l'hora de treure'ns la màscara que normalment nosaltres portem, nosaltres, vosaltres i tothom porta pel carrer, aquesta màscara de senzillesa i apatia. I és l'hora de realment ser nosaltres mateixos i dir-vos ara, tant que critiqueu, tant que parleu, tant que bokegeu. Ara, és quan ens heu d'escoltar. Ara critiqueu nos ara. Sí, critiqueu-nos ara. O sigui, nosaltres som el circ, però en veritat el circ sou vosaltres. Eh? I el que estem cantant, el que estem tocant... <totit> M'està <'ho> fent cares! <totit> <totit> és l'hora de fer exactament el que estem fent ara. El capullo o ser nosaltres mateixos, però que realment la gent digui, hòstia. Em sento així, m'ho passo bé, disfruto. O sigui, sé que tenen cosa de dir, sé que estan gaudint, sé que s'ho passen bé, sé que, sé que ens desesperen i sé que... O sigui que jo així no puc, eh? <ríe> És que és una llàstima que això sigui la ràdio. Per què ràdio, ràdio en sèrio? Que no hi hagi una càmera i que no hi hagi un micro per cadascú. Estan desconcentrant a la perquè no parli properament prometem fer un vídeo, properament farem un vídeo, d'això no, no en tingueu cap dubte. Ah, parlant de directes, aquest any veu participar en la semifinal d'Algo a Metal Battle, com recordeu l'experiència en aquest festival? Doncs la veritat és que molt bona, molt bona, va ser una experiència molt maca i estima que no vam aconseguir passar, però bueno, em sembla que si no m'equivoco Montse que estigui entornat, intentem tornar, si podem tornar, estamos en ello, no? Sí, exacte, home, realment va passar, un dels grups que passava passar va ser realment brot i, hòstia, realment ho ha fer molt, molt bé i s'ho va em va deixar i, bueno, la veritat és que molt, molt bé, molt bé es va arribar a tornar-hi un altre cop, ja en sé que aquesta vegada aconseguim passar la frontera i arribar a la final I el 12 de maig, el de Tube Locals 2, veu presentar el vostre segon treball discogràfic, el Wait On Hour que ens expliquen els temes d'aquest nou disc com recorreu la presentació? Bé, bueno, doncs recordem que realment va ser, una, va ser una setmana bastant intensa, més que res perquè estrenàvem el nostre videoclip, de Degeneration. Ho coincidia també amb el comple del Berni, que m'estàs fent gestos, ja ho sé, i bé, bueno, i tot va ser de cop. I bé, bueno, doncs les cançons pues, tractant, potser s'allunya una mica més de l'estil de Limes is King for the Wolf, perquè a era... Limes is King for the Wolf encara conservàvem alguna cosa de l'Hostie Mandes. Però, bueno, a Wait Nowhere sí que realment som menys 100%, més, més... potser més... Mm, potser més enfocats, més, més... no més tranquils, sinó més solemnes, més... no sé, més, més desquiciats, amb més bruts, me, menys por a, a ser perfectes, o sigui, realment nosaltres no som perfectes i disfrutem sent imperfectes, però disfrutem sent nosaltres mateixos. En general... Va ser una experiència molt, molt maca. Més que res perquè vam, vam veure que tota la gent que realment ens apoyava va venir a aquell concert. A part va ser pel meu completament, però... No, però sobretot això, que ostres, vam veure que tocant nosaltres sols vam poder omplir una sala que, al no ser molt gran igualment, va quedar ben bé. I que hi cabien quatre persones, llavors vam omplir. Nosaltres i el tècnic. També vull dir que amb nosaltres va col·laborar l'Adrià Màgic, que és un gran amic, esperem fer alguna... Algun show amb ell, algun dia d'aquests. <ríe> ho estem intentant i també va ser molt, molt bo. parlàveu del videoclip, del Degeneration, que abans de la presentació el primer single es va convertir en videoclip. Un videoclip, segons la, la nostra humil opinió, molt treballat i molt cuidat. a Moltes hores, suposo, de, de rodatge. Com recordeu l'experiència i repetireu amb algun altre tema? Bé, bueno, en... vam anar... No, m'estan fent gestos. Vam anar a un polígon industrial, tot super superil·legal i tal, però ens ho vam passar pipa, va vindre la policia... Els... Vam enganyar com a xinos i, i va ser un dia, va ser un dia, a saco, començar i acabar el mateix dia i ho vam gravar tot i de puta mare, recordem que, que amb pocs mitjans i poc temps i pocs diners vam aconseguir un videoclip que ens va, que ens va agradar però, però moltíssims super satisfets del treball, molta gràcies al, al Henry que va ser el, el que ens ho va gravar de Chronic Productions i de puta mare, va ser, ser l'hòstia, ens ho vam passar pipa i va ser un treball de puta mare. Els vostres temes estan interpretats tots en anglès. Us heu plantejat canviar l'idioma? Seré breu? Sí. Aviam, realment, eh, nosaltres hem decidit cantar en anglès perquè així la gent si s'equivoca no s'entera. I si m'equivoco jo, tampoc. És un gran motiu, no? I, però bueno, a, a banda d'això, també bueno, tenim alguna versioneta així llunyeta en català, així per la nostra terra. Tal. Però bé, bueno, realment és... potser per obrir-nos més horitzons més enllà a banda de terres de la península ibèrica i tal. Intentar anar una mica més enllà. Jo vull dir que el meu ordinador, bé, bueno, l'ordinador de nosaltres, en secret, tenim un parell de temes gravats en català i que potser algun dia el veuen la llum. Si sí, passeu per sota d'ara de, de Sant Martí i aneu a, a sobre d'un burro potser, potser, algun 29 de febrer aconsegueu veure-ho. Per cert, temes que encara no heu deixat escoltar el vostre estimat Bateria. Però és el Bateria? Jo no ho si sé, encara no queda clar. Eh? Ja que heu tret el tema de versions en català, una d'elles és de la conegudíssima bola de drac, com trieu les versions que interpreteu? Teniu algun criteri? Sí, ens barallem. I... I... Oh, oh, oh. El último que sobreviva decide. No, no. Eh... Portem al local d'assaig una llista amb les versions que ens agradaria a cadascú i bueno, parlem, parlem i al final decidim una o dos i a partir d'aquí provem pues, eh, dins del local si agraden i si sí, moltes les hem descartat, però moltes, moltes i, i, i bueno, Bola de Grau, per exemple, sí que ens, agradar, ens va agragarà i vam decidir pues, <ríe> fer-ho. I ara es pone el gran en el culo ens barallem. Sang, fetge, insults, amenaces, denúncies... En fi, és un caos. Contra el Gómez sobretot, escopinades, coses que piquen... Escopinyes... Ordres d'allunyament... En fi... Ai, quin fàstic! Durant el passat mes de juny, va fer una mini gira per Madrid amb dos concerts acompanyats de la banda local Ocno. Com sorgeix aquesta col·laboració i quina valoració fereu dels vostres primers concerts fora de Terres Catalanes? Bueno, la veritat és que va ser una experiència molt molt, molt estranya, perquè va ser la Monse qui va contactar amb aquesta banda. Després l'estrany va ser que la pròpia banda Ocno no era la Madrid, sinó era un era rus, l'altre era italià i l'altre ucranià. El Fòrum de les l'Escultura. Exacte. I, ostres, va ser una experiència molt bona, vam marxar un divendres al matí ben d'hora, vam arribar a la tarda, vam a muntar, vam tocar, vam a dormir, al matí vam anar a dormir tres comillas, al matí vam anar una mica per Madrid, a la tarda no altra cop a tocar, i el dia següent al matí, cap a, cap a Barcelona un altre cop. I sobretot, el segon concert, el dissabte, va venir força gent, va ser un, un concert molt maco, i a part tocar amb un altre grup, Brain Moved, i... Molt bé, molt bé, I vam fer una festa dissabte a la nit. Que van haver llimones, alcohol, bosca, bosca, bosca, bosca, bosca, tequila, calimocho... I... i, i aigua. <laughs> que estava molt bona, eh? Però bona... estava més bona ara de Barcelona. Algo més va acabar amb pilotes. Legat també. Legat i el Didac també. Perdón, això és mentida. Jo sóc una tia que sempre vaig vestida de cap a peus. O sigui, jo no em despullo mai. El mes de setembre eh, va ser el mes dels festivals, per menys ja. Veu participar a la segona edició del Metal Raging Fest i al festival Heavy At Què us semblen aquests tipus d'iniciatives, sobretot tenint en compte que venen de gent com aquell qui diu amateur, gent pràcticament anònima? Bueno, tot tipus d'iniciatives són benvingudes, perquè costa molt trobar alguna cosa, i sobretot... <coughs> <coughs> que el meu guitarrista m'està fent bullying amb roig, perdó. Bueno, doncs pues això, que aquest tipus d'iniciatives són molt benvingudes i... i se m'ha ido de la cabeza, perquè... Veieu perquè què el grup... Que puta merda. Veieu per el grup quin no té guitarrista? Que no fuc! Ho enteneu? La veritat és que totes aquestes iniciatives són molt, molt, molt interessants i, i són espectaculars. I sobretot d'agrair, exacte, el, el festival que hi havia muntat per, per la banda destacat, ho, ho van muntar tot ells, simplement hem d'anar allà, tocar, i res més, o sigui, s'ho van, van carregat tot ells a les esquenes i molt molt contents, i sempre que continuem nosaltres, sempre estarem contents d'anar-hi, però és una que apoya molt el, a, la, a la música amateur, a la música amateur sobretot, i molt interessant sempre. I el Metal Racing, que se'm va encarregar l'Anna, i també li estem molt agraïts i, i s'ho va currar moltíssim. Sobretot tenint en compte que, que cap de les bandes era amb qui ella, ella tocava, ni res. O sigui que, que molt agraïts també perquè ho fes. L'any que ve, també ens agradaria anar guiñó I durant el mes d'octubre veu celebrar el cinquantè concert de la banda. Veu preparar alguna cosa especial, perquè sé que hi havia algun aniversari per allà al mig. Tinc un bateria estúpid. A celebra que fa 4 anys que tinc un bateria imbècil. Vale? Això per començar. Et eh, celebravem el 50 concert, bàsic, el nom de Menzia, que feia 4 anys s'havia mm, format Menzia, perquè va entrar al i que era el meu aniversari, i no diré quants anys complia. I vam tirar gorres. Vam tirar, tot. Vam tirar gorres, escopinades, sang, alguna cosa més. O van agafar de Sí, o sí, sigui, les van agafar. Sí. I parlant de concerts, no sé si aquesta pregunta és una mica estúpida, que la faci ara mateix, però recordeu alguna anècdota divertida o curiosa que, no, que ens pugueu explicar? No no Mira, anem a les 2 hores d'entrevista, allà vamos. A veure. Eh, doncs jo me'n recordo... Eh... Quan el Gómez, anant a un concert, li va, li va acabar la bateria del cotxe i ens vam quedar tirats al pont de Montmeló i vam acabar sis amb un taxi. Per donar Barcelona. Uh, jo per ser original, i com que els teclistes no fem mai res ni donem pel cul, recordaré una de la bateria del Gómez. Ai merda, si és la que m'has tret! En té moltes més, eh? Bueno, jo recordo una del Gómez, també, que... No, home, home, jo me'n recordo d'una pifiada meva, molt, molt gran, que va ser a la final d'emergència a les matàs que a mitja, a mitja cançó, a més només teníem tres cançons per fer, doncs pues a la primera, a la meitat, se'm va tancar una cosa del baix, M'ha donat una rectificada, quan era Montse que a mig concerts i hi van desafinar tots els teclats <tots, va... tots els teclats desafinats i va sonar totes les cançons van tot el concert desafinat, totes El <totipat> bo és es que en aquest concert el Bernie no hi era i era el nostre ex baixista amb l'Austin Mannes o sigui, no era ni menys ja però n'hi ha moltes han... Jo recordaré una anècdota del Gómez per ser original No, no, no una, un... va ser a Sant Boi quan vam tocar, em vaig trencar un dit descarregant la pel·lera i vaig tocar tot el concert amb el dit trencat. Olé, jo! Olé, cojones! Quins són els plans futurs de Menzia? Eh, doncs seguir treballant, sobretot seguir treballant moltíssim i seguir composant, seguir intentant atraure la gent als nostres concerts amb el nostre directe, amb la nostra escenografia i a intentar composar un nou CD d'aquí, esperem que no, no massa, i ja està que no ens passi com Druantia, que porten 4 anys amb el Fede. <ríe> però, però ho dic amb carinyo i amor, eh? Però... <ríe> no, no, no, que són una banda amiga. No, i, i també ens agradaria en un futur buscar-li novia al Berni. Doncs a nosaltres només ens queda que agrair-vos aquesta bona estona que ens heu fet passar i desitjar-vos molta sort amb el camí que, que recorreu des dels quatre anys que porteu fins al que us queda, que segur que serà molt llarg. I l'únic que em queda és uh, si em podeu dedicar una salutació als oients de Calimetal. No? Jo ho voldria dir a algú abans de, de la salutació és agrair-te a tu, a, a, a tots els, els, a, bueno, a, els medis aquests de Dream Team, eh, Satanarais, Calimetal, tots aquests que ens apoyen i, i fan que nosaltres el nostre treball sigui més fàcil. Gent! Som mensia y os queremos decir unas palabras a la gente de CaliMetal. Hola corazones, soy Annyi Bartiburo. Desde aquí enviamos un saludo muy grande de corazón a nuestros oyentes de CaliMetal. ¡Un abrazo a los de CaliMetal! Eh! Eh! ¡Gómez, marica! ¡Eh, Albert, no entrevista amb els Menzia. Al mig hem pogut escoltar el primer single i tema que va servir per gravar el primer videoclip de la banda, el Degeneration, i hem acabat l'entrevista amb el tema que acostumen a utilitzar per acabar els seus directes, el Necrosis. Us demanem que els aneu a veure algun dia. Si no els heu vist mai en directe, no us ho perdeu perquè fan un espectacle Um, de metal, circense, diga-li com vulguis, que realment val molt la vena i és difícil d'explicar en paraules. Sí, no, no, és que no podem dir com va ser el concert. El concert va estar molt bé. Sí. O sigui, us podem dir això, sí, sí, perquè sí, si sí. hem de posar a d'escriure tot el que passa damunt de l'escenari... En un concert de menysia, no acabem. No, no, és que ens, no ens mengem l'hora i mitja que ens queda del programa... Tampoc, tampoc o sigui que, això. com diuen, una imatge val més que mil paraules, aneu-los a veure Mira, si, si, si us voleu desplaçar, el 15 de desembre a la sala Inferno de Terrassa Juntament amb Bruàntia, amb Bruàntia? I gratis I gratis O sigui, és que no val pasta Exacte, és fantàstic Gratis Al Nadal, quantes coses són gratis al Nadal? Cap Cap Et Vols doncs comprar sí. un torró? 4 euros Sí, una cosa, el concert de Menzi i Bruàntia val. Clar, exacte, és l'únic que hi ha gratis perquè per aquestes dates estan fresques. Doncs recuperem ara sí el Metalsvenskan, mm -hmm. eh, que em fa molta gràcia aquest festival. Sí, aquest un, festival de metal, metal futbol, eh, Doncs uh, anem a parlar d'un dels grans que hi actuaran. El que no tenim tan clar és si jugarà a futbol quan no estiguin amunt de l'escenari. Perquè potser ja està una mica fotut. Uh, una de les últimes confirmacions del festival és el de Nesking Diamond, un home que va començar l'any 1974 a la banda Brainstorm, abans de donar-se a conèixer com a vocalista de Merciful Fate i, evidentment, posteriorment en solitari com a King Diamond. Tot i que alguns membres de la banda han dit que a finals d'aquest any es posaran a escriure temes per un nou àlbum, finals d'aquest any molt dir ja mateix, mm. la banda porta des, des de 2007 sense editar material nou. Des de l'últim disc d'estudi al Give me soul, please, eh, o sigui, demanem... És educat, és educat. Demano la teva ànima, però, per favor, clar eh? o sigui, a veure... Fem siguem fem sí, siguem educats eh? Doncs ens quedem escoltant un tema Això es diu Never Ending Hills El de la setmana Doncs posem punt i final a la primera hora i punt i seguit al nostre programa Com sempre Amb el clàssic I tant Doncs si King Diamond porta 5 anys i editar material nou els protagonistes del nostre clàssic d'aquesta setmana i també un dels confirmats per aquest curiós festival suec de metal i futbol així tot barrejat van editar el seu darrer treball d'estudi l'any 1995 Toma ja Eh, i segueixen, eh? Eh, us en recordeu dels Jocs Olímpics de Barcelona? Doncs, doncs tres, anys eh, tres anys després, després. editaven l'últim disc. Sí, l'altre dia vam celebrar els 20 anys. <laughs> Exacte. No? Exacte. Estem parlant dels At The Gates, aquesta banda de dead metal formada a Göteborg l'any 1990. Es van separar un any després de l'edició dels Laughter of the Soul per tornar-se a reunir l'any 2007. O sigui, van estar 11 anys sí. separats. Exacte. Perquè el Slaughter va sortir... El 95, el sí, però... 96 es van separar uh -huh. i es van tornar a reunir el 2007. Exacte. Què van fer durant aquests 11 anys? Eh, però un moment, un moment. Ah, vale. Estem parlant d'un clàssic que es van formar el 90. El 95 treuen uh, el, quart el seu quart disc i últim o sigui, fins al moment. déu El 96 se separen, uh, es van tornar a reunir el 2007, es van tornar a separar el 2008... Uh -huh i es tornarà a reunir el 2010 amb una actuació al Backend fins a l'actualitat. Bé. Una gran banda. Sí. Home, eh? <ríe> sí. oh, però té molts seguidors, a The Gates. Sí, no, no, té, té molts seguidors, però... Perquè jo quan camino per Però què Lles, segueixen? No sé. Què segueixen? No ho sé. No, no, clar, jo, perdoneu, eh, no Jo quan no, no, camino per Carreta Lles no. veig moltes samarretes d'At The Gates. Ja. I, i jo em, em deia, qui són aquests, clar, coi, és que que doncs mira, no fan coses, no, <laughs> van, Des van del... que altre concert Exacte. i ja està. Des del 2010, que es van tornar a reunir, estan vivint, bueno, del 2010, en aquest impàs del 2007-2008, segueixen vivint els temes clàssics i han fet algunes recopilacions o han f... fet algun DVD de, de l'actuació de del Baken o però... d'actuacions en directes. No han dit en cap moment que tinguin intenció de gravar un nou disc. O sigui que podríem dir que no s'ho amb un ritme gaire no, accelerat. No, van una mica a eh? Exacte. Dèiem que el 2005 van gravar el seu últim disc d'estudi, però no, el nosaltres... El 95. 95. Ai, ah, el 95, perdó, perdó, el 95. Però nosaltres ens n'anem en una mica més enrere al 94. Mm. O sigui que els primers anys s'ho van currar, van sí, fer sí, moltes sí. coses, però clar, tot de cop van parar i allà es van quedar. El 94 van editar el seu tercer treball al Terminal Spirit Disease, on s'hi clou el tema amb el que acabem nosaltres aquesta primera hora. Ja sabeu que de seguida tornem i hem triat el tema que li dona nom. Això es diu Terminal Spirit Disease. Fins ara mateix.